Mara baada ya mapinduzi ya mwaka 1171 ya liumueka Seyozebu Madarakani kwa msaada wa kina Sankara na kundi Roku. Raisi akampasa Sankara nafasi ya waziri. Akawa ni waziri mwenye zamana ya habari. Nafasi hii vyema masana. Sankara akapata sifa kemkem, kem. Hasa baada ya kuamua kujiweka mbali na anasa. Mara nyingi alipenda kutumia baiskeli hata baada ya kuwa waziri. Waziri aliyepita. Alivipelekesha putaputa vyombo vya habari kwa Sangara kama waziri ilikuwa ni tofauti na alisisitiza sana weledi katika uandishi wa habari na aliruhusu vyombo vya habari kushabisha kila wanachokipata kwenye shughuli zao za kutafuta habari. Hii ilipelekea kwa skandali kubwa iliyohusisha magazeti minafsi na yale ya serikali. Kutokana na skandali hii akaamua kungatuka akajiuzuru tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 1982. Mwezi novemba mwaka huo huo yakatokea mapinduzi mengine ambayo alipelekea Raisi Zebo kupinduliwa na meja Dr. Jane Baptiste Odraogo. Akashika nafasi ya uraisi huku akimtewa wa Sankara kuwa waziri mkuu ambapo alitolewa kwenye kitu hicho cha waziri mkuu tari kuminasaba mwezi mei mwaka huo huo. Sankara alikuwa mkweli na muazi ushauri kazaku husumambo ya uchumi wa Bukina Faso kukamweka Sankara matatizoni. Na hii ni baada ya mshauri wa Rais wa Ufaransa katika mambo ya Afrika kufanya mshauri na rais. Baada ya masiku kaza, Sankara akakamatwa Henry Zogo na Jenny Baptiste Lingani na awa akakamatwa Kukamatwa kwa kina Sankara aliyekuwa na ushawishi ushi mkubwa jeshini Kukachuchia hasira za na jeshi na kifungo chake na wenzake Kukawasha moto mkubwa wenyewe mwaka elfmoje mea na, na Blaise Compaor akakusanya majeshi na kufanya mapinduzi makubwa ambapo akamteua Thomas Sankara kuwa rais wa nchi hiyo. Mapinduzi yaliungwa mkono na nchi kama Libya ambayo wakati huo ilikuwa ina mikwaruzo na Ufaransa iliyokuepo nchini Chad. Karl Marx na Lenin wakamkosha sana Sankara. Pia kwa Afrika alivutiwa zaidi na General Jerry Rawlings wa Ghana, Fidel Castro wa Cuba na Che Guevara. Mwaka 1984 akabadili jina la nchi na kuitabuki na fasi. Ikamaanisha arzi ya watu waadilifu Jina hili lilitoa katika kabila za Mona Dula Pia akahakikisha wimbo mpya wa taifa unatungwa Na zaidi akafanikisha kubadilisha kwa bendera taifa hilo Jamaa alikuwa ni mjamaa haswa Alianza kuuza magari yote ya kifahari ya na serikali Hasa ya aina Mercedes Na kuyakarabati magari ya aina ya Renault 5 Ambayo yalikuwa ni ya beira kabisa akapunguza mishahara ya wafanyakazi wa serikali wa ngazi za juu ikiwemo mshahara wake mwenyewe. Akakataza wanasiasa au wafanyakazi wa, wa serikali kupanda ndege daraja la kwanza. Akaja na sera ya ufeed you, control you ikimaanisha, mtu anayekulisha siku zote anak kutrol, hivyo akaitumia katika kukataa misaada ya wazungu. Alipinga sana sera na mitazamo ya ukoloni mamboleo, na akereka kuona misaada mingi ya kifeza ikijikita homo. Jambo lingine, Katika mkuu akagyoza majengo kaza ya jeshi kuwa masupermarket. Pia wafanyakazi kazi wote wa serikali, waliokuwa na lipovizuri, walipaswa hujitolea msharao wao mwezi mmoja kuweka kwenye mradi wa wote wa kijamii. Jambo lingine, kiyozi aina ya AC au air condition kilikuwa anasa kubwa kwake. Pia alipunguza mshara wake, mpaka dola 142 kwa mwezi, akamiliki gari moja, baiskele mbili, magita matatu, Frigimoje na Friza Bovu vilevile wafanyakazi wa, wa serikali Walitakiwa kuvasare zilizo tengenezo kwa nguza Afrika Na kushono na mafundi wa Buki na Faso Pia alifahamika kufanya mazoezi ya kukimbia Pasipo na uepo wa askari Ana M. Linda. Hakupenda picha yake idundikuwe maofisini Sankara alifananishwa na Chegu Evara Hasa alipokuwa na toaspichi Kwenye maazimisho ya kifo Chechegu Evara na hii ilikuwa nitare kuminatano mwezi wa kumi mwaka ilikumoje mea na sabina nane moja kabla kifo chake. Mauaji ya Sankara alipokuwa na fanyika. Alipona mtu moja tu aliaitua Halona Traore Anasema Sankara alikuwa na mkutano na balozi de Entente Wawaji wake yeye tu yeye tunakumuua Kisha wawaji wakapigua risasi wote Waliuhuzuria kikao na kuwaua watu wengine kuminabili Mwili wa Sankara kwa risasi nyingi mgongoni na haraka haraka akazikwa kwenye kabuli hambalo halikuwekwa hata halama mapendozi hayo yakamfanya mjani na watoto wake wawili kukimbia nchi Blaze Compare ambaye alikuwa ni rafiki wa Sankara akaingia madarakani kama na kuweza kubadilisha sera nyingi zilizoanzishwa na Sankara akahakikisha nchi inaanza misaada kutoka kwa wazungu misaada ambayo Sankara alikataa akitamani nchi yake ijitegemee Kiufupi Blaze akageuka kuwa dikteta alitawala buginafaso Faso kwa muda wa miaka 27, mpaka mwaka 1214, maandamano ya raia waliomchoka, ilipofanyika na ye kukimbia nchi. Mwaka 1216, serikali ya Bukina Faso ikatuma maombe rasmi kwa serikali ya Ufaransa, Ili kuachia nyaraka za siri za jeshi zenye njikuwa muru ya Sankara hasa baada ya mjene wa Sankara kushutumu ufaransa kwamba ili usika katika kiasi kubwa katika mauaji ya mwanasiasa huyo. Familia ikaongozwa na mjene wa Sankara ili tamani sana kuchimba makaburi kaza ili kufanikisha upatikanaji wa mwili wa marehemu na waweze kuhuzika kwa heshima za familia lakini Rais Blaze alikataa kata kata. Mwaka 1215, moja wanasheria wali ya kesi ya Sankara alitoa tarifa kwamba Mwili wa Sankara ulikuto na risasi nyingi sana, zaidi ya risasi kuminambili. Katika kumbukumbu, shudia huyu wa Afrika, mwaka elfu mbili na saba, ilipotimia miakaishirini tangu nchi nyingi zilifanya mambo ya kumuenzi. Sherehe hizi za kumuenzi Sankara zilifanyika katika nchi, kama Buki na Faso, Mali, Senegal, Niger, Tanzania na Burundi, France, Canada na Marekani. Na hiyo ndiyo sehemu ya mwisho ya maisha Sankara na historia nchi ya Burkina na Faso. Utisahau au kusubscribe katika YouTube channel yetu iliweze kuwa kwanza kupata vingi na story term.